<hør>, Nå, hvor skal vi begynde? Okay. Hvad med, der var en Hvor mange gange har I hørt en historie begynde med den sætning? Nej, lad os finde på noget andet. Jeg har det. Jeg har det. Hør så her. Sådan her åbner man en film. Martin, ja! Øj, den går Jeg synes, det lyder bekendt. Synes I ikke? Åh, nej, nej, Ikke den med bogen. Hvor mange har ikke set den med bogen, der åbner sig? Luk bogen, den gider vi ikke på. Nej, nu skal I høre, hvad vi gør. Vi går tilbage til den dag, hvor tingene tog en rigtig uheldig drejning. Løg på livet! Alle sammen! i dækning! SOS! Med i dag! Med i dag! Rådkode! Hele byen er i fare! Да, Øh, søn Hvad? Det skete under det gamle egetræ. Det er ikke noget, jeg finder på Og jeg ved, det er det der stykke af himlen Jeg sad her på jorden Det er havde den, der form, Det ligner et stopskilt Ja, der bare ikke stop og, og det er blot, og, og der er en sky på det Og det, det rammer mig i hovedet Og det ligner et stopskilt Øh, søn, var det sådan et, der ramte dig? Åh, oh, nej, far. Det var helt sikkert et stykke af himlen. Jeg siger et det. Et af himlen. Det er okay, alle sammen. Hva, nej, man. Der er tale om en lille misforståelse. Hva, det var bare et æren, der, der ramte min søn nej, et far, lille æren. Nej, far. Nej. stille søn, det her. Det er pinligt nok i forvejen. hvad er der der? Hvordan kunne du bringe alle i far på den måde? Jeg kunne du tage fejl af et stopskilt og et æren? her stort det er flot. Hvad, søren? Det her stort flot. De var stort det var stort en det der flodede æren Det er... Øh, stort æren... Øh, Flå Prøv at se Min damer og herrer, det er rent togesnak Togesnak fra en forrygt person Altså æren har talgården De drenge havde er nærskræbt livet af os mm. Jamen, jeg, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige Men og, øh, min søn I ved, hvad <laughs> børn kan skøre er Nej, far Det var ikke ægget æren det, det var et stykke af himlen Det var det Hvorfor tror du ikke på mig? Hvorfor tror du ikke på mig? Åh, en film. En film. De laver en film om det. Jamen... Hvornår vil folk glemme din store brødrer? Først var det i alle aviserne. Så bliver der skrevet en bog om det. Så kom bogen på bånd. Så kommer De små skære med dit ansigt på. Og så... Så... Hjemmesiden. Og så mindepladerne. Du ved, du så dem ikke? Ja, jeg så dem Man godt. kan ikke spise af dem, men de er der. Nej, de kan ikke bruges i mikroven. Kæmpe skiltene. Så du kæmpe skiltene? Ja, godt. Ah, der er en kofanger-streamer. Jeg vidste, det kun var et spørgsmål om tid. Kæmpe skiltene kunne jeg leve med. Selv plakaterne kunne jeg leve med. Men en kofanger-streamer, den... Den er ligesom fast for evigt. <laughs> Hør, far. Det er ligegyldigt. Ved du, hvorfor? Fordi jeg har en plan. Ja, ja. En plan, ja. Altså, du kan godt huske, at jeg sagde til dig, det ville være bedst for dig at holde lav profil. Undgå at tiltrække opmærksomhed, ikke? Ja, men jeg, altså, det, det er som en leg. Det er ligesom gemmeleg. Her går det bare ud på aldrig at blive fundet. Nogensinde. Men jeg, Fint. Ja. <laughs> Nu har vi en plan, ikke? Så ses vi senere. Og husk nu, lave profil. Ja, yeah. okay. Hej. Se, mor, der er den skøre kylling. Ja, det er det, skøre lille kylling. Du er så dygtig, vi undgår en kontaktforval. Nu er det nok. I dag er en ny dag. Сал дънелът на på и дъен светва. С теб, и давай скид с титли в титлий til И скид с титлий с титлий с титлий с титлий с титлий с титлий с титлий с титлий с титлий с титлий с титлий Fejl. Oh, oh, oh, hele fejl! Oh, hele fejl! Det er der en gang af forvirring og en masse dumme ting. Jeg tror, jeg valgte den forkerte retning. Og jeg overstå måske et skilt. Hvem jeg kig til højre ved forvirring. Og op, og i, jeg skulle være gået ned Jeg tænkte at stole på din formodning Men den var bare og ikke så fed Hen lille fej. En lille fejl Det var en blanding af forvirring og en masse dumme ting Det er som om, at denne her by vil give mig rigtig mange stryg jeg vil kigge en fejl, der bare hænger ved Men det med himlen, det glimt, Så snart de ser, jeg har bestemt mig For at И скет, А останалата, харти, чуваш, са ти. Хили, ли, ли, ли, ли, ли, ли, ли, ли, ли, ли, ли, Vose, her pjævsen i kulder ja, til stede og til regn her uden stråb Ups, tabt blyant Øh, wow luske Jo Og fisk på <tabler> Gør der går an. Det er Grimme Elling. Jeg tolererer ikke den slags platheder på af Det er ikke noget, herr Udenstrup. Ja! Du må ikke snige dig ind på mig, Grimme. der? Hvor kom jeg til? Det er Grimme Elling. Åh, ja. Lille kylling. For sent igen. For sent igen. Hmm. Børn, slå op på side 62 og oversæt ord for ord til foresprog. Hmm. Han med. Hun med. Din Vi med. Okay, alle sammen. Hør godt efter. Jeg vil hverken høre rappen, pippen, øffen, vrinsken eller kykkelig gyn, når jeg siger... Stikbold. Uha! Гита, гита, гита! Това е в i хола. Първо, популярни срещу непопулярни. Трениращи? Да, непопулярни. Трябва наистина да освежите правилата за Fairplay. Ясно! Гуйте за гриза, момче! Хубаво! Хубаво! Хубаво! Хубаво! Хубаво! Хубаво! Jeg havde et opgave med mit gamle Nemesis. Typ, ja, Han vandt den her omgang. Din ærkefjende! Mm -hmm. Angreb på højre flanke! Jeg takker! Hum! jeg Hum! Hum! filmen! Uh tur. Nah. Men hey, måske går den direkte til video. Det er det mindste af mine problemer. Oh, oh. I morges I sagde min far til mig, at jeg mere eller mindre bare skulle forsvinde. Uh. Det kan ikke få mig ned med nakken, for jeg har nemlig en plan. Kan du høre den? Uh -oh. nej, nej, nej, nej, den her er god. Okay, vent altså. Hør. Et enkelt sekund ødelagde mit liv. Ikke? Et enkelt sekund. Bordesvin klokken tre. Har jeg set Yes! Så jeg har tænkt på, hvis jeg bare får en chance... Hvis jeg bare får en chance for at gøre noget stort, så folk glemmer alt om den der himmel falder ned i stå en gang for alle. Uh! Ja, så vil min far endelig have en grund til at være stolt af mig. Time out. Typisk. Så, uh, hvad synes du om planen? Okay, hør her. Du sagde, at himlen faldt ned. Din far var der ikke far ja, ja, ja, Og du... ...har haft ondt indeni lige siden, ikke? Ja, altså, det, det jo. jo, det gør jo Det er okay? Ja. Det, det er sagen i en Ja, okay, men det er jo... det ja, Det, der er nødt til at ske nu, er, at nøden er nødt til at blive knækket. Og ikke en lille bid af gangen, men bang, slam, splinter af følelser, flyver i alle retninger. Frede, frustration, fornægtelse, frygt, dyb depression der! Forstår du, hvad jeg siger? Okay, glem det der med niden. Okay. Det springende punkt er, du er nødt til at holde op med at fjolle omkring og takle problemet. Okay, ja, er men det... er den rigtige løsning. Du og din far taler, taler, taler, taler ud. Taler ud? Taler ud. At tale om noget, indtil man har løst problemet. Vent øjeblikket. Se, der er en stor artikel om det i den her månes alforænderne. Det er ekstremt apropos. Hy! Jeg siger jo, at jeg har en plan. Ja, yeah, men ifølge mm. andens verden slår de kloge bak og tager en snak. Men i mm. den smukke ælling står der, at hvis man ikke får talt ud med dine forældre, kan det føre til tidlig fjerdtab. Se, får talt ud. Uh. Kom, sig efter mig. Du, din far, tale tale. Gjerta, gjerta, gjerta! Hør her! Det, det spiller tid at tale. Jeg er nødt til at gøre noget stort til min far. Hold op med at se mig som en taber. Hold op, du er ikke nogen taber. Du er vindsom og begavet og morsom og nuttet. Hvad? <laughs> Ej, øh, øh, øh, ja. Pjævs? Skal lille kylling tage en god snak med sin far og få renset luften? Eller blive ved at finde på lappeløsninger og aldrig få løst problemet? Lappeløsninger? Pjævs! Altså, undskyld. Jeg er vildt dårlig til at læse ansigtsudtryk. Uh. Fisk, hjælp mig lidt her. Men... Det var skønhed, der slog Hum! ihjel! Det er åbenbart kun piger, der er gode til ærlig og og sensitivitet. Nu Hum! Vi har faktisk time out række Gør dig klar til at lide, og jeg mener ikke følelsesmæssigt, som jeg gør. <går> vi jo usømmelig påklædning, slås i gymnastikshippen, og så er brænder Lige siden den himmel falder ned, fordæse, har der været ballade med ham konstant! Hør her, Gorm. Du ved, jeg nærer den dybeste respekt for dig. Jeg mener, du var jo Gorm A. Skog, skolens baseballstjerne. Men vi må se i øjnene. Din søn. Han har bare ikke dit format. Ja, okay. Tak, fordi du tog dig tid. Jeg skal nok tale med min søn. Ja, far, det var ikke min skyld. Det du var rigtigt. Det, det er okay. Por, altid... Det er fint. Du behøver ikke forklare noget. Og tænke på... Ja... Hvad hvis, jeg, øh, hvad, hvad hvis jeg, hvad hvis jeg... Hvad hvis jeg melder mig til baseballholdet? Det må du undskylde! Undskyld, undskyld! Baseball? Sådan, det har vi jo snakket om. Ja, jo, men du ved, det var jo dengang, jeg var lille, og du, jeg, jeg, jeg, jeg har taget 140 gram på i år. Jeg er virkelig blevet stærk. Men altså søn, baseball? Er du sikker? Oh, ja, ja, jeg mener, du ved. Hey, hvorfor ikke? Ja, ja, hvorfor ikke, men hvorfor? Jamen, jamen du ved, far. Du var over skolens store baseballstjerne, du ved. Og uh -huh. jeg tænkte, hey, du kunne give mig men, nogle tid. Men øh, altså, jeg ved, jeg ved bare, jeg, måske er baseball ikke ligefrem øh, dig, vel? Har, har du overværet skakklubben eller, eller skolekoret? Og altså nogen teenager, du ved, de får sådan en lille sos ud af sammen på frimærker. Nej. Skal vi stoppe og købe nogle frimærker? Nej, jeg gider ikke frimærker. Det var flot det motiver. Nej, jeg tænkte, Æh, no. jeg tænkte baseball. Jeg glæder mig sådan til at se dit ansigt, når jeg drønner bolden lige forbi målmanden. <laughs> far, øhm... Jeg driller. Det var, det var en joke. <laughs> Bare gør mig en lille tjeneste, søn. Selvfølgelig, far. Hvad som helst. Prøv ikke at have alt for store forventninger. Jamen, far, jeg mener, jeg... Jeg, jeg mener, jeg tror nok godt, jeg kan... Øh... Mm. <laughs> jeg... Ja, ja, ja. Du ved, jeg... Ja. Okay, far. Ти улент To årtier siden O.K. Orgs har slået ærk Spot Valley taters Og nu, bagud med kun et enkelt runner man en spiller i scoring-position, har vi endelig chancen igen. Denne spænding handler ikke kun om glæden ved baseball. Det handler ikke om vimpelen. Det handler om at hovere, om at gnide salt i såret, om den der na-na-na-na, vi slog jer ja, hånen, om man vil, som følger med sejr. Nemlig folkens. Ruk i den er værdige borgmester Klubbeblud kan endelig vinde hunderetten igen i et helt år. <tryk> <tryk> Men dette slag har også krævet sine ofre for vores bys helte. Efter ni opsledende innings, og om gode pressionsspillere ude med skader, er ned neder skrabet bunden af bundskrabet. Forhåbentlig er der lige præcis råstyrke nok på bænken til at hive sejren hjem. Næste spiller. Åh, oh, lille køling. Ja, man må sige, det er en satsning, folkens. Lille kylling har ikke været debattet én gang, siden han kom med på holdet. Han kommer til at kaffe på sejren! Men vent, hvis han bare kan lure lurepasser og nå første base, kan turbo-batteren række revtræde til at redde dagen for os. Hun har spillet en stor kamp indtil videre. En oplagt kandidat til titlen som kampens bedste spiller. Okay, knætør lige her. Du har en deal vide microscopic strike zone. Er Lad ikke chance for at kaste sig ud. Lad ham kaste sig selv ud. Lad værs væk. Jamtræner jeg. Ja. Det er rigtig godt for Ikke svinge. Lad ham kaste sig selv ud. Lad er ham. Lad ham kaste sig Men træner jeg. Ja. Ikke svinge. Navers splicede knap nok i stand til at løfte battet. Lille kyllingen nærmer sig homeplaten. Han vil slå på højre side, ned. Det bliver venstre. Knal. Højre. Ja. Højre. Han er Ja, det ser ud til, at left-fielderen har fundet noget bedre at tage sig til. En af center fire maver er begyndt at rumle, og right-fielderen krav efter lav. Spielball! Hvorfor Hvorfor nu? <laughs> du bliver ikke flov over oh, far. Ikke denne gang. Han lægger ind. Jeg Den er topskået. Ball! Oh! Ah! Oh! Uh. Strike it. Min damer og herrer, jeg vil ikke stikke jer blå i øjnene. Jeg har set skildpadder med hurtigere reflekser. Catcheren giver signal til pitcheren. Der kaster. Hovedbold, lavt og udenpå. Han svinger! Steal right to! Oh. Jeg sagde ikke svinge! Ikke svinge! Nej. Bad og klar! Det var to i kloakken. En stræk mere, så er det slut. Folkens, så kan vi alle sammen gå hjem. I dag er en ny dag. Ej, punkter nu mit pipedyr, han ramte den! Ram den! Ram den! Ram den. Den. Den. Den. den! Men vent, batteren har stadig ikke forladt homebladen. Han står som forstenet. Løb, Knæk! Løb! Løb, søn! Løb løb. løb! løb! Løb! Løb! Og han løber, men det er den forkerte vej. Vent, vent, vent! Nej, nej, ikke den vej! Løb den anden vej! Vent, vent, vent, han vender om. Jeg har aldrig sagt disse ord før, men han runder faktisk homeplaten. Lige efter ham, når Gosse Våse hjem. Opdelingen er uafgjort, og samtlige filtere går efter folken. Se ud til Rodriguez ham. Nej, det er centerfilteren. Der er kæres i marken, folkens. Her var Rodriguez, bliver flyttet mod anden basse. Han er grebet, men hvor er bolken? Lille kylling rører basen og løber videre. Der er et vildt kamp om kuglen. De har lidt problemer. Det er den rene kludermord derud. <laughs> den fast! Den slører fast! Oh, det er oh, Det er den gamle vælt konfinte. Mm. Der hvor knækken styrer mod 3. basen, så man hvis kan nå uden at kaste sig. Vent lidt. Yes. Nej, han venter ikke. Han går stadig efter hele mulvitten, hele balladen og patuljen. Det er genialt, det der. Tilbage! Tilbage! Du... Det knækter ben i næppet. Han kaster de kilo med hele marken i hælene. Lille kylling kører på alle cylindre nu. Han glider ind mod Der kommer stand Det bliver en målmutterafgørelse, det der. Han er uder. Åh, øh, øh. oh, folkens. Folkens, oh. det her er ikke til at bære. Vent, vent. Vent. vent. Vent lige i den afpiger en sekund. Klap lige hesten. Hesteklap lige i, måske er det ingen, der er afgjort endnu. Han... han... han er... Edo! Spilleren ja Edo! Ja. Kampen er afgjort, folkens! Elgort har gjort det umulige. For første gang i 20 år har vi vundet vimblen. Mødre, kys jeres børn. I har været vidner til et mirakel. I vil huske, hvor I var det her skete luftende, lydende. Der er en ny vinder i byen, og hans navn er Lille Kylling. Det er et slag. Ja, Lille Kylling. det er de, der alt sammen. Sejren, triumfen, æren. Og selvfølgelig overhældningen med den søde, klistrede sportsdrik, som trækker ind i dine underhyler, så de gnaver resten af dagen. Du har hermed fået dig er et minde for livet. Ja! Ja! Ja! Juhu! Ja, ja, ja, Vi vandt! Vi vandt! Det er min søn derude! Det er min søn! Min far kan vær stolt mig igen bum, bum, bum, Jeg er den bedste Ja, ja, ja, jeg er den bedste Øj, taberne tuder For jeg er den bedste Jeg er for sej! Yeah! Han lægger an, og han kaster. Den er mod midten. Han svinger. Bank. Den flyver. Han runder og løber mod an. Der god højde på. Han flyver forbi træde og mod homeplanen. Samt de fil, der går bolden, der er hjemkastet. Det bliver klim, det her. Han er wow! inde. Og Oh. Uh. Oh. <laughs> oh. Ja, du hvad? Nu tror jeg, at vi kan lægge hele den himlen falder ned ballade bag os én gang for alle. Hva, Sønneke? Helt sikkert, far. Men <clears throat> mindre du synes, vi har brug for at tale ud. Tale ud? Hva, hvad er der tale tale ud om? Men mindre du synes, vi er nødt til nej, at, nej, at ikke. Så ude med er det. Helt ude. Det. Godt. <laughs> okay, godt far. Tal ud, så noget sludder. Pjat. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Okay. Det var sjovt. God snak, god skal jeg give dig et mig Jeg giver Okay. Jeg er oppe, Hey. ace. Han legon. for Opskilt. Igen! Det hey, er okay? Jeg kommer, jeg kommer, jeg kommer hey, til dig! Hey, hvad sker der? Noget. Er du sikker? Mm -hmm. Jeg synes, jeg har hørt dig råbe. Nej. Uh, uh, uh, jeg, jeg faldt ud af sengen. Hvad? Hvordan havnede du derovre? Hvorover? Der! Hvor? Der, hvordan havnede du derovre? Hvem snakker vi om? Hmm. Hahaha, <laughs> det. det er lige meget. Hør, vi har lagt fortiden bag os, ikke? Mm -hmm. I morgen er en helt ny dag. <laughs> vand væ du væk, vand væ du væk, vand væ du væk, vand væ du væk, vand væ du væk, vand væ væk, vand væ du væk! <gasps> Huh? <gasps> <laughs> ah! keara Hey! Hvor er du? Vi er Det, det var et et stykke, og det er ned, og det åbnede sig! Hvad? Okay, venner. Se så her. Okay, lad mig gætte. Du har ikke fortalt din far det. Altså... Jeg vidste det! Og hvorfor har du ikke det? Fordi der ikke har været noget dig, din far, tal, tal, Jo, jo, tal. jo, jo vi har talt. Der, blev talt! der blev helt klart talt! Aha. Nå, gjorde der det? Hvad sagde han? Øh. Hvad? Okay, nu er det nok. Vi laver en intervention. Du må holde op med at fjolle omkring og takle problemet. Hun har ret. Det nej. Det er meningsfuldt det, der ramte mig første gang. Du får mig ikke til at fortælle om det en gang til. Nej, du gør ej. Pjevs. Undskyld. Jeg er en slap vende, Okay. Jeg er sikker på, at der er en simpel, logisk forklaring. Jeg mener, det kunne være et stykke af en værballon. Eller måske er det en del af en eksperimentel kommunikationssatellit. Jeg er ligeglad, hvad det er. Jeg vil bare have det ud af mit liv. En gang for alle, så alt kan blive ved det gamle. Hey, kan I huske, at det der frostende blå stad ned fra himlen? Alle folk troede, det kom fra rummet og sådan. Og så viste det sig bare at være frossen tis Fra et charterfly Ja, selvfølgelig, det er frossen tis Ja, det er frossen tis Tisse, tisse, tisse, tisse Så hold da op med at sige tisse. det der Hvad? Tise Tisse Hvad med strinde? Risse? Nifte? Drøbe? Okay, vi skifter emne Lade vandet? Jeg er ligeglad med, hvad det hedder Nå, vise, hjælp mig af med det, eller hvad? What the <coughs> Søn, sig mig, hvor brænder det? Lille Kylling har noget, han vil fortælle dig. Sig det. Han kan godt klare det. Hvem snakker vi om? Uh... Vi må løbe for hej. <laughs> Man skal være parat til at lytte til sine børn, også selvom de intet har at se. Ud, fisk! Fisk! Vi skal nok prøve at Ja! Åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, Jeg ved det ikke. En ting er sikkert, mand. Han er væk. Væk, mand. Uh. Ikke endnu. Åh, oh, pokkers. Hvad laver du? Kom nu! Pisk. Pisk. Pisk. Pisk. Pisk. Pisk. Borden, Jeg Fisk! Fisk! er Jeg kan ikke klare presset! Fortsет i far og overbordet, mens I stadig har chancen. Bare give mig lidt ammunition. En smule vand. Lidt chips, hvis I har nogen. Nej, okay. Okay. nej. Pios, pios. Hvor er din pose? Træk ja. er ja. vejret. Nej, langsomt. Langsomt, langsomt. langsomt. Okay. Hør. Hør det, du plejer at gøre for at falde. Jeg kommer ind på et disk, folk jeg min stil, jeg kasser stil, men se smil. liv, liv. Okay. Er okay, har de gjort dig noget? Sig noget! Jeg, jeg, jeg, ikke slå på glasset, det hedder de, når man gør. Okay, lad os komme ud herfra. Åh, Pjevs! Okay, okay, du okay. du okay. okay. Това е сонда ван! Хайде! Хайде! Хайде! Хайде! Хайде! Det var bare et æren, et lille æren. I aner ikke hvor flov jeg er, kære venner. Det ser skidt ud, men der er et usynligt rumskib lige der Med rummester, som er kommet for at invadere jorden Lad mig vise det Øh Åh. Uh, dårlig kast Dårlig kast Okay, lad mig prøve igen Uh, uh dårlig, dårlig kast Okay, alle ved at jeg ikke er særlig gode til at ramme Men altså, der, der, der er de her kamuflagepaneler nede i bunden Der får det til at forsvinde Og det ved jeg, fordi et af dem falder ned fra himlen og rammer lige i hovedet Årh, uh, det er den gamle historie med af og ned igen Der er ikke noget at komme efter her Vi kan i det mindste selv videoen til gas med dyrene Jeg lover jer alle sammen, det er var her. Ja, vent, der var rumvæsner det, det er rigtigt, de, de havde sådan nogle øjne, der glødede Og sådan nogle af er fangearme og kort med planeter, som var krydset over uh. Uh. Yeah. Så er det godt. Sving ikke, mor, til at tage din kæld. Oh, der er fra dig. Mor, du blander ikke her igen i det her. Nu må du simpelthen snart lære at tegne den dreng. Æm, øh, hør sammen, det er sandt, hvad jeg siger. Far! Far! Det er ikke noget, jeg finder på. Du er nødt til at tro mig den her gang. Nej, søn. Det kan jeg ikke. <laughs> I aner ikke, hvor flov jeg er, kære venner. Jeg er virkelig ked af det her allesammen. Det ser ud til, at det bare er en stor, skør misforståelse. <laughs> ja, bortset fra krone har hele den her aften været spilt. Åh, godt. Oh, De skal ikke tage det så tungt. Der er ingen, der bebrejder dem. Der er stadig forlydende om panik efter endnu en lille kyllingepisode i nat. F.eks. drev frygten en hel familie af lemminger på flugt. Men da de ikke kunne finde en klippe, begyndte de i stedet at kaste sig ud på den nærmeste parkbæn. Hallo og undskyld. Hallo og det er ked af. Hallo? Nogle er holder op. Hallo, uh... Det bliver blev ned? Det var da skrækkeligt, jeg, jeg troede ikke, at deres kanin på, der brækket <laughs> Du har fået hademæl. Det må de undskylde. Det var ikke særlig morsomt. Du har fået flere hademæls. Ja, undskyld. Hvad sagde de her? Din hademælboks er fuld. Åh, oh, ja, ja. Jeg kan godt se røgteksten der. Det er et hel af den sky der, dækker det sidste bogstav. der. Hallo? Hej, hej, hej. Pas på, hvad du siger. Ja, ja så. Du kan da bare komme an. Hvis du nogensinde skal talt ud med din far, så er det nu. Det er for sent at tale nu. Jeg ved det godt, men det er for sent nu. Jeg elsker Rosted og Krøgsfald. Kjævs. Bare tænk over det. Jeg ved det egentlig godt, men det er for sent nu. Ja, det er for sent. Oh, nej, nej, nei, nei. Jaus, jeg vil faktisk helst bare Добби, куккия. Хедер han Knirke? Er de rejt? Han! <gurps> er Darth de Vader Lukes far? Ne-ne-ne-ne-ne, kom nu, kom nu. Ikke græd. Ikke Vi er for dig. Vi skal nok gøre alt, hvad vi kan for at få dig hjem igen, okay? Hulaf. <gurps> Her, pust. Okay. <gurps> <No. gurps> Se, Han er god nok, han var bare redselslagen, det er det hele. den galaktiske flåde. Nej. Stop. Jeg får den lille, i mig ikke rammer ham. Der er altså hurtigt en ellipten. Vi må væk herfra. Nej, vent far, jeg skal fortælle dig noget. Hvad? Hvad? Jeg ved det godt, du havde ret i inversionen for rummet. Jeg kan godt se det nu. Kig op. Der men, far, er det. Ved du hvad? Det, det er lige det. <gør> det. Det er faktisk bare en redningsaktion. En redningsaktion. Ja, altså den her rumvæsen han blev efterladt i en fejl, og de er bare kommet for at hente ham. Så, så er vi nødt til at hjælpe ham far, for hvis vi ikke gør det, hvem gør så? Hvad? Oh. Bare glem det. Du tror jo ikke på mig alligevel. Søn! Søn! Kom tilbage! Søn! Lille Kylling! Men det er sandt, hvad han siger! Det er det! Men grundet hans tid, vi så er det forståeligt, at vi ikke tror ham! Var... Ком ню, ком ню! О, ту бае лъбер и спрингър! А, не, den store en stor kamp, men ikke da jeg troede, at himlen faldt ned. Og ikke ud på stagerne, og i hvert fald ikke nu. Ja, det er godt. Fortsæt, fortsæt. Du har er skammet dig over mig lige siden det med æren og skete. Og vi er nødt til at tale om det, for der står i alle forænderne, at hvis ikke man tale ud med sine forældre, kan det medføre fjertab. Og jeg er lige i forvejen, til jeg tror ikke, klar, klarer at være skaldet. Jeg... Jeg... Jeg var... Jeg... jeg... Jeg så det ikke, søn. Jeg... Ja, det har aldrig været min mening af. Ja. Men ærenet, himlen, jeg mener hele den... Åh, oh. du har ret. Du har ret. Din mor, hun var... Du ved, hun, hun var altid god til den slags ting. Mig. <laughs> jeg er nødt til at øve mig. Men at du skal vide, at jeg elsker dig. Lige meget hvad? Og jeg, og jeg er ked af... At... Og jeg er ked af, hvis jeg har fået dig til at føle, at det var noget, du skulle gøre dig for til. at gøre, er at aflevere lille hjælpeløse knirke. Ja! Ja, ja, ja. ja, aflevere den her. Hvad er det så ender? Ja, ja. Det er vanvittigt, vanvittigt. Ja, ja. Vanvittigt bliver underligt. Bare se, hvad du vil have, skal gøre. Ja. Mener du det? Det kan du tro. Hvad som helst, søn. Kom så, far. Vi har en planet, vi skal redde. Er superopbakning. Det er mig! Aha. Han er da beskidt tjent. Nej, det er han ikke. Forresten vil jeg lige sige, at jeg altid har fundet dig ekstremt tiltrækkende. Mm -hmm. Se, det kalder jeg, det Hvad sker der? Feslerne har helt Okay, søn. Hvad gør vi så nu? Okay, det er hurtigt klaret, far. Vi skal bare have knækt med ned af gaden til det gigantiske metalrumvæsen. Aaaaah! Vi Her! til bil!? Hold spørgstil! Glem plan A! Okay, okay. Hvad er nu, min søn? Så vil jeg forresten støtter 100%. Øh... Plan B? Haha! <laughs> Selvfølgelig! Plan B! Hvad er plan B? Bro, b dita, bro, dita, bro, dita. Hva, hvad? Skal du på toilettet? Uh, uh, vil du have juice? Uh, uh, en pølse? Uh, uh, et burger? Urte Vil du uh, ud og spille golf? Hvad vil du have uh, af? Ah! Jeg dur ikke til det. Jeg er en elendig okay. far. Det. Nej, nej, det er det. jeg. Er. Nå, <fell> er det din forældre? ]干? Der er den, far. Plan B. Det eneste, vi skal gøre, er at bære os igennem trafikken og kæmpe os frem til bytåret, mens vi undgår dødsstrålerne på romrobotterne. Og når vi når rådhuset, skal vi klare op til det højeste punkt på taget og give barnet tilbage til et forældre. Yeah! Ha! Ah! Wow! <tryk> Hør, mine damer og herrer, sådan skrædder man robotter. Okay, søn, so. looks... <gasps> Hvad Ха-ха! Гладенце! Херо, задънена не! men Ан, тръгвай обратно в Авхауса! Но ние ще бъдем близо до Антона! Дубай, дубай, дубай! Дубай, дубай! Дубай, дубай! Дубай, дубай! Дубай! Дубай, дубай! Дубай! Дубай! Дубай! Дубай! Хей, хей, хей. Хей, хей. Хей, Jeg Хей, хей. Хей, хей. Хей, хей. Хей, хей. Хей. Fuld opvækning. Jeg kan ikke komme igen. Jeg Kom tilbage, søn. Vi kan ikke gå den her vej. Det er for farligt. Nej, far. Jeg skal nok klare det. Det er for farligt. Jeg kan godt klare det, far. Ja. Ja. Ja. Ja. Du må tro mig den her gang. Ja. Ja. Ja. Ja. Det gør jeg, søn. Okay, hardcore test. Min søn tog ikke jeres barn. Det var jeg, der efterlod ham her. Det gør jeg til dårlige forældre, og det ved jeg alt om. Siden! Lad barnet gå! Uh, uh, okay. okay. Selvfølgelig. Okay. Her. Oh, knirke, du er oh, oh, Det var på. <laughs> men i hvert fald de samme gælds. De igen, fik så. deres barn uh, uh. I har overtragt intergalaktisk lov nummer En der med øjeblikkelig partiet desintegration. Det er et Hmm, Hmm, Ja, vi har er, er ikke helt gøre... Per, skatter. Han siger, de taler sandt. Aha. Det var bare en misforståelse. Oh, ja. Ah. Ja. Nå, men så... Det er lidt hængigt, <laughs> Ja, det er det. Jeg må nok Pakke de store våben oh, væk. Ja. Og sæt dem så ned. Åh, oh, Ja, selvfølgelig. Og sluk for din store stemme. Oh, men jeg får ikke noget stort... for... Og sluk for den, Perman. Jeg får pjerman. ikke noget bruge den store stemme ret afte. Oh, ja, Hej. Er der nogen, der vil prøve den store stemme? <laughs> Igen? Oh, vi er altså frygtelig ked af hele den her misforståelse. <laughs> ja, for så er vi frygtelig kede af det. Ja, vi er. Og havde det ikke været for din søn der, ja, så havde vi måske havde pulveriseret hele planeten. <laughs> Hva? Uh. Ja, for så er det, at det ville have været en skam. Nemlig. Jeg ja, mener, hvor skulle vi ellers have plukket af? Vi kommer forbi hver sommer på vej til svigermekanikken. Hver sommer? Og oh, ja, vi kiggede på alle de andre planeter. Nemlig. Men det findes kun her på jorden. Ligesom der står der på jeres primitive grafiske opslag. De bedste i universet. Okay, så er alting, som det var før vi kom. Der er bortset fra hende derovre. Hejsa! Rikke! <håh>, uh -huh. Slikke pin, slikke pin, oh, slikke, slikke, slikke pin, slikke pin. Hendes hjernebøger oh, slikke, bliver lidt franket under pin, Men bare roligt, vi kan faktisk gøre hin, normal igen. Nej! Pin, Hun er perfekt. Slikke, slikke, slikke pin, slikke pin. Uhyggeligt. Ups, skatter. Klokken er mange. Vi må se, komme sted nu. Okay så! Det var hyggeligt at møde jer. Ja. I må undskylde vores totale invasion. Men hey, jer ja, far, I ved, hvordan det er med ens børn. Når det har er brug for en, så er der ikke noget, man ikke vil gøre. Ah! Oh, der var det Pernilla igen. Det her dog, vi kommer hertil, falder den tingens dag. Helt alvorligt, skat. En skønne dag rammer det en eller anden i hovedet. Arh, du... Aha, du kan ikke bytte panelet vel? Nå, næh, nu er du fjollet. Åh, oh, du har smittet tingene væk igen. Stille! Stille! Ja, mand, prøvede du lige at bruge din store stemme overfor mig. <gød> Hvem snakker vi om? Nå, jeg er spændt på at se den film, de laver om dig nu. Jeg håber, de holder sig til det, der rent faktisk skete. Åh, søn, de her folk er fra Hollywood. En ting, de helt sikkert aldrig gør, er at pille ved en god historie. Rød alarm. Alle på deres poster. Statusrapport, Kaptajn Fisk. Gør man Den ånde rekrev, vi skal her og trække igennem planetens atmosfære. Men det betyder... Ja, jeg ved det, at himlen, den falder ned. Kommandør Kyllig! Hey! Kald mig Ace! Oh, Ace! Nej. Det var ikke min mening at råde dig ind i det her. Gerda. Pius, kan du høre mig? Ja vel, kommandør! Pius, min ven. En flod fra rummet er på vej for at invadere jorden. Civilisationen, som vi kender den, afhænger af mig. Og i mindre omfang, af... dig. Så jeg har bare et enkelt spørgsmål til dig. Er du klar til at rock'e? Ja, det kan du tro, jeg er. Dans og rock, dans og roll. Ah! Løft dit flæsk skjold, Gør klar til angreb. Ah! Lås fast på målet. Lås fast på målet. Vis dem nogle hvilesvigestreger. Kommandør! Pjævs! Pjævs, er du okay? Nej, nej. I må fortsætte uden mig, kommandør. Bare give mig lidt ammunition. En smule vand. Lidt chips, hvis jeg har nogen. Det er faktisk præcis sådan, det skete. <laughs> Han var en god ven. Oh, Gerte. Heldigvis har jeg stedet i dig. Gerte. Gerte. Gerte. Gerte. O boy yokioks Sell om tyke ffyl som om himlen fälleny om mj de bruje Mj aldrig job Förør dag En ny dag!